Розділ 33 Вернтесіо загинув у пожежі, що охопила багатоквартирний будинок у Льюістоні 1966-го. У Брукліні та Бронксі такі будинки, здається, називають нетрями. Пожежники сказали, що почалося все близько другої ночі, а вже до світанку будинок вигорів ущент, самі головешки лишилися. Напередодні там гуділа велика п'яна компанія. Серед них був і Верн. Хтось заснув у спальні з запаленою цигаркою. Може, і сам Верн закуняв йому, наснилися його монетки. Його та інших чотирьох згорілих ідентифікували за зубами. Тетді пішов із життя, потрапивши в автомобільну аварію. Колись у моєму дитинстві ходило прислів'я «Гинеш сам, ти герой, забираєш когось із собою, ти свиня». Теді, котрий ніколи в житті не бажав нічого іншого, крім служити в армії, відтоді як підріс достатньо, аби узагалі чогось бажати, дістав відмову у ВПС. Його визнали непридатним до військової служби. Про те, що так буде, знали всі, хто бачив його окуляри та слуховий апарат. Усі, крім самого Теді. У передостанньому класі його на три дні усунули від уроків за те, що обізвав шкільного психолога-консультанта Брехливим Гівнюком. Психолог зауважив, що Тедді занадто часто, а власне щодня, ходить у центр зайнятості і питає, чи нема нової літератури про службу в армії. Він порадив Тедді поміркувати про якусь іншу кар'єру. Отоді Тедді й сказився. За постійні прогули, відставання в навчанні і провалені через це предмети його залишали на другий рік. Але атестат він таки одержав. У нього був старезний шевроле Белеєр, і він мав звичку зависати в тих самих місцях, де до нього товклися ейс, кудлати, та решта. У більярдному салоні, у дансингу, у таверні С'юкі вона вже закрита, і в стиглому тигрі, що досі працює. Зрештою, він знайшов собі роботу в департаменті комунальних служб у Касл Року, латав дірки в асфальті. Аварія сталася в Гарлу. Палеір Теді під зав'язку був набити його друзями. Двоє з них виходили в ту групу посіпак, якими вони з верховодили в 60-му. З руку руки переходило кілька косяків і кілька пляшок горілки по полу. Шевроле врізався у стовп лінії електропередач, злетів із дороги і шість разів перевернувся. Одна дівчина формально лишилася живою. Вона півроку пролежала в палаті, яку медсестра і санітара лікарні центрального мену між собою звуть Овочевою. А потім якийсь сповнений милосердя привид висмикнув вилку її приладу життєзабезпечення з розетки. Та дідю Чампа посмертно нагородили званням «Свиня Року». У восьмому класі Крис записався на предмети для підготовки до коледжу. Ми з ним обидва знали, якщо він ще трохи зволікатиме, то буде запізно. Він уже ніколи не наздужине. Осі пащикували з цього приводу. Його батьки, які вважали, що він викобенюється, друзі, більшість яких махнули на нього рукою і назвали з циклом, психолог-консультант, який не вірив, що йому це до снаги, та більшість учителів, які не схвалювали цієї прояви із зачіскою під Елвіса, у шкіряному піджаку й мотоциклетних чоботях, яка без попередження матеріалізувалася в їхніх класних кімнатах. Помітно було, що сам вигляд цих чобіт і піджака з багатьма змійками кривдить їхні почуття, бо ж йшлося про такі високі матерії, як алгебра, латина і наука про Землю. Таке вбрання пасувало лише до робітничих предметів. Крис сидів серед гарно вдягнених, життєрадісних хлопчиків-дівчаток із сімей середнього класу, що мешкали на Каслв'ю та Брик'ярді, мов якийсь мовчазний, занурений у похмурі роздуми Грендель, який щомиті міг накинутися на них, страхітливо загарчати, наче спортивний прямоточний глушник, і зжерти їх разом з усіма тими гарненькими черевичками, виложистими комірцями, сорочками з візерунком індійські огірки та рештою всього. Грендель монстр, персонаж англосаксонської епічної поеми Беовульф, одного з найдавніших творів англійської літератури, що дійшов до наших днів. Того року він із десяток разів хотів на все плюнути і покинути. Найбільше його оцікував батько. Він звинувачував Криса в тому, що той хоче бути кращим за свого старого, нападав за те, що, мовляв, той хоче в коледж, аби з батька останню сорочину здерти, а якось він розбив пляшку пива Райанголд об Крисову потилицю. Так Крис знову опинився в приймальному відділенні лікарні центрального мену, де йому наклали чотири шви. Давні друзяки, які тепер здебільшого здобували освіту в місцях для куріння, улюлюкали до нього на вулицях. Психолог-консультант підштрикував його, щоб записався, будай, на деякі робітничі предмети, бо інакше засиплеться повністю. Та найгіршим, звісно, було от що. Усі перші сім років загальноосвітньої програми він профукав, і тепер вона йому помстилася. Крис отримав рахунок. Ми вчилися разом щовечора. Іноді по 6 годин поспіль. Я з цих занять завжди повертався виснаженим, а часом і переляканим. Мене лякало те, з якою неймовірною люттю він реагував на вбивчо великий розмір того рахунка. Щоб хоч трохи почати розуміти вступ до алгебри, йому необхідно було вивчити дроби, що їх вони з Тедді та Верном благополучно прогуляли в п'ятому класі, щоб він бодай трохи почав розуміти отчинаш латиною. Патерностер Куєстин Каеліс. Я мусив пояснити йому, що таке іменники, прийменники й додатки. На форзаці його англійської граматики охайними літерами було виведено сраки герундій». У нього були непогані ідеї для творів, і композиція теж приємно дивувала. Але правопис шкутильгав на обидві ноги, а до пунктуації він ставився як до ворога, якого слід підстрелити з дробовика. Свій перемірник граматики Ворінера він зачитав до дірок і купив у портлендській книгарні інший то була перша книжка в палітурці у його власності, тож вона стала для нього чимось на кшталт чудернацької біблії. Але в передостанньому одинадцятому класі його прийняли. Жоден із нас не здобув найвищої нагороди, але я був у списках сьомим, а Крис дев'ятнадцятим. Нас обох взяли в університет Штату Мен, тільки я поїхав у студ містечко Вороно, а Крис записався до Портленцького. Вступ до права. Уявляєте? Ще більше латини. У старших класах ми обидва зустрічалися з дівчатами, але жодна нас не розсварила. Чи наводить це на думку, що ми стали педиками? Більшість наших давніх друзяк із Верном та Тедді включно саме так би й сказали. Але то було виживання. Ми чіплялися один за одного в глибокій воді. «Щодо криса, я, здається, добре пояснив. Однак те, чому я за нього тримався, пояснити важче. Напевно, найважливішим для мене було його бажання забратися подалі від Каслорока і загрозливої тіні текстильної фабрики, що над ним нависала. Я не міг його покинути, щоб тонув чи випливав самотужки. Якби він втопився... Та найважливіша частка мене потонула б разом із ним. Якось наприкінці весняного семестру 1968 того року, коли ми всі відростили довге волосся і прогулювали заняття, щоб ходити на диспути про війну у В'єтнамі, Крис зайшов у ресторанчик куряча смакота, хотів узяти собі відерце на перекус із трьома шматками курятини. У черзі перед ним, між двома чоловіками, виникла суперечка про те, хто замовляє першим. Один із них витяг ножа. Крис, з нас усіх йому завжди найкраще вдавалося мирити інших, вийшов уперед, став між ними. І дістав удар у горло. Чоловік із ножем був колишнім ув'язненим. Він встиг відсидіти в чотирьох різних місцях позбавлення волі, і лише тиждень тому його випустили з виправного закладу Шоушенк. Крис помер майже миттєво. На той час, коли я прочитав про це в газеті, я вже отримав бакалавра, а Крис був на другому курсі магістерки. Півтора року тому я одружився і тепер викладав у старших класах школи англійську мову. Моя дружина була вагітна, а я намагався писати книжку. Прочитавши газетну статтю, під заголовком «Студент загинув від ножового поранення в портлендському ресторані», я сказав жінці, що поїду, куплю молочний коктейль. А сам виїхав у передмістя, припаркувався і заплакав. Я оплакував його клятих півгодини. На очах у дружини я цього зробити не міг, хоч як я її люблю. Не хотів виставляти себе з циклом.